Ja, frisyskon, en stor nåd att få samlas återigen omkring Bibeln, kring Guds ord. Halleluja, tänk att vi har någonting fast att vända tillbaka till, halleluja, när vi upplever hur allting skakar runt omkring oss så får vi fly till den fasta klippan halleluja ska läsa några bibelord och på ett enkelt sätt bara nämna lite grann om vad som ligger på mitt hjärta den här dagen och inför det här mötet så jag Läst Bibeln och bläddrat i den fram och tillbaks. Och så har jag fastnat för några händelser i evangelierna. Där det handlar om Jesus. Och när han möter människor och... Det är några platser som återkommer flera gånger i evangelierna och bland annat så har vi den här sjön, Genesarets sjö. Och där eh, händer det många viktiga saker. Och jag tänkte att vi skulle läsa några av de bibelord som handlar om Jesus vid Genesarets sjö. Och eh, jag tror vi börjar med att läsa i Lukas det femte kapitlet. Och det är ju precis i, i, i början av Jesu tjänst. När han gick här nere bland människorna. Han talade. sa att nu är, nu är himmelriket här. Och öppnade liksom det nya som kom med honom. Och så står det att en gång när Jesus stod vid sjön Genesaret. Och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Fick han se två båtar ligga vid stranden. Det som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus stod steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon Och bar honom lägga ut lite från land Sedan satt han sig ner och undervisade folket från båten Halleluja, vilken, vilken upplevelse Här eh, sitter lärjungarna i sina dagliga sysslor Och eh, mitt i, i den här vardagen Så händer det någonting alldeles särskilt Att Jesus kommer dit och eh, använder sig av Simon Petrus båt här och, och eh, undervisar folket från båten. Och det var naturligtvis det här talet, den här undervisningen som, som eh, grep tag i, i lärjungarna. Och, och eh, det började hända någonting. Troligtvis hade de gått med, med, en, med en längtan, med ett behov och hade öppna hjärtan för den här undervisningen. När han hade slutat tala sa han till Simon Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något men på din befallning vill jag lägga ut näten. Det gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade det åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att den var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa det. Gå bort ifrån mig herre jag är en syndig människa. Det han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedee och söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, frukta inte, här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Halleluja. Halleluja, här sker sker under när Jesus kommer in i, i deras liv. Halleluja, när Jesus kommer i, i närheten och de kommer inom hörhåll för, för hans undervisning. Och på, på hans ord så kastar de ut näten. Det här var yrkesfiskare, det var människor som visste vad de sysslade med. Men det står att de hade arbetat. Hela natten och fått intet. Men så gjorde de den här upplevelsen att med Jesus så, så ställ saker och ting på ända. Halleluja. Och det här eh, får det här fantastiska resultatet. Den här kallelsen och, och det här svaret ifrån lärjungarna här att de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Halleluja. Och därifrån så, så börjar en, ett helt nytt liv. En helt ny inriktning, ett helt nytt innehåll. Och det här är... är jag tror att det, den här händelsen, den, den satt djupt i, i, i Petrus liv och i de andra lärjungarnas fortsatta, fortsatta liv med Jesus de kunde se tillbaka på, på den här eh, uppbrottsstunden i, i, i deras liv när de hade blivit gripna av budskapet när de, när de hade upplevt hur Jesus verkligen eh, ja det skedde någonting i deras hjärtan Eh, när de fick höra Jesus Och fick eh, höra hans, hans kallelse och, och de var beredda att, att göra precis vad som helst Bara att få följa honom Bara att få vara nära honom Och, och det här måste ju ha Också funnits en, en eh, oerhörd tillit Till Jesus För de, de gick ju helt ut på, på okända okända områden men de gjorde det därför att de litade på honom, litade på Jesus, de hade sett hans under de hade sett hans kraft de hade sett hans, hans makt halleluja och de var så uppfyllda av detta att de var beredda då att, att gå i tro och lämna allt och följa honom och jag tror att det egentligen är eh, vi som bekänner oss till honom Vi, vi kan se tillbaka på, på såna här upplevelser Vi har haft med, med Jesus När vi har fått uppleva någonting av hans kraft Hans makt och, och våra hjärtan har blivit tända för honom Och så har vi tagit de här besluten Att följa Jesus Att leva för Jesus Att, att låta han föra bli inriktningen för, för våra liv. Och det här är så viktigt att, att vi får vara med om det här. Och jag tror att hemligheten det, det ligger just det här att ha ett att vi kan lyssna till hans undervisning, att vi kan öppna våra hjärtan för, för, för vad han har att, att säga. Halleluja, Här upplät dem det de hade för, för Jesus skull för att han skulle kunna få, få möjlighet att, att tala till folket och, och naturligtvis var de närmast där när han talade och när hans undervisning fick utföra sitt, sitt verk eh, i deras liv Amen det här kan man säga, det, det är ju starten. Det är eh, uppbrottet. Det är inriktningen som har fått forma och, och fick betyda... Eh, ja, som, som gav liksom inriktningen för deras fortsatta liv. Och sen följer ju några, en spännande tid tillsammans med Jesus. När de fick vara med när Jesus gick omkring gjorde väl och hjälpte alla och när de här konfrontationerna som blev med, med den religiösa ledningen och även folk som begabbade och hånade och, och det var till och med så att hans, hans nära vid ett tillfälle, de, de menade att han, han hade förlorat förståndet och, och skulle Liksom hjälpa honom. Det här var, var lärjungarna. Lärjungarna var med. Och gjorde erfarenheter. Gjorde upplevelser. Till, till, tillsammans med Jesus. Halleluja. Har du vandrat med Jesus? Har du varit med om? Har du varit med i, i arbetet? Tillsammans med honom? Då kan du också se, se tillbaka på olika händelser Och olika liksom, eh, konfrontationer åt olika håll Men eh, det, det stora och det, det viktiga, det, det underbara Det är att få vara nära Jesus, halleluja Att få uppleva att man är inne i ett, i ett eh, verk som inte är ett människoverk Utan eh, man får vara en del av Guds handlande här i tiden Halleluja. Amen. Och då blir det det som blir tongivande. Och det blir det som blir, blir viktigt. Och alla andra saker de blir liksom eh, perifera. Halleluja. Och, och vad är avgörande? Jo, det, det är eh, att, att Jesus får vara stor för våra hjärtan. Halleluja. Vi får vara uppfylld av, av honom. Av att följa honom. Halleluja. <skratt> vi ska gå till, till nästa händelse här, och, och då går vi till Markus Evangelium. Ja, vi läser i kapitel 4 där, den, den fjärde versen. Ja, vi kan börja med att läsa i, i, i det tredje kapitlet, och det här kan man säga, det är liksom mitt i. Händelserna tillsammans med Jesus Mitt i arbetet För evangelium Och, och man är Mitt i, i det som sker När folk verkligen Det, det blir en, en rörelse Kring Jesus och, och folk söker sig till honom För att få, få hjälp och, och för att bli botade Det står i sjunde versen I tredje kapitlet Jesus och hans lärjungar drog sig undan, ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter, också från Judén, Jerusalem, Edomén, från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skador när de hade hört talas om allt han gjorde. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom så att han inte skulle bli trängd. Av folkmassan. Han botade så många. Att alla som ler av någon plåga. Trängde sig in på honom. För att få röra vid honom. Här är mitt i, i rörelsen. Mitt i händelsernas centrum. Där, där finner vi Jesus i aktion. Och där är hans lärjungar med honom. Där vid stranden. Det har gått en liten tid sedan uppbrottet. Och nu är de eh, mitt i verksamheten, mitt i arbetet. Och det står vidare i fjärde kapitlet där i första versen. Också där att han började undervisa vid sjön igen. Och då samlades mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön medan allt folket stod på stranden och så kommer de här eh, liknelserna när han talar om, om himmelriken han verkligen öppnar perspektiven vad är det det handlar om vad, vad är himmelriket för någonting vad är, vad är Guds rike för någonting och, och, och ger de här himmelska, det här himmelska perspektivet och hans lärjungare där nära och, och lyssnar och ta emot den här undervisningen kan, kan vi relatera till det här, ja, det tror jag säkert hur, hur vi har, har fått vara med om att eh, skriften har öppnats för oss och gett oss perspektiv halleluja och gett oss eh, möjlighet att lyfta, lyfta vår blick och se, se lite mer, se lite längre halleluja och, och, så att vi kan eh, placera in saker och ting i, i, i tiden och förstå att vad som egentligen betyder något det är det eviga och Guds rike som man inte på ett sätt kan, kan ta på så, som men som man verkligen kan se Eh, verkningarna av Guds rike som, som, som verkligen finns, även om det inte har, har eh, ja, gränser och städer och byggnader och, och, och så vidare men, men, men vi ser verkligen eh, ett rike av ett, av ett annat slag halleluja och, och vi Få uppleva att det är nåd att få vara med. Men så står det längre fram i 35 eh, versen där i kapitel 4. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar. Låt oss fara över till hela andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten. Så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. Men då väckte det honom och ropade. Mästare bryr, bryr du dig inte att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och, och sa till sjön. Tig var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem. Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps det av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. Här är, ser vi en, en händelse mitt i det här, tillsammans med Jesus. Men, men så, så stormar det, så, så kommer det, blir de ansatta från olika håll. Och rätt var det är så, så liksom flyttas uppmärksamheten till, till omständigheterna. Och, och man eh, frågar sig: Jesus, var är du någonstans? Eh, bryr du dig inte om att, att vi går under? Och är inte det här något eh, väldigt mänskligt, och som vi också kanske kan eh, relatera till? Även om vi har gjort sådana erfarenheter, även om vi har fått vara med om så många under och så mycket gott. Så, så kan vi hamna i, i situationer när, när omständigheterna, när, när vi är ansatta, att eh, liksom uppmärksamheten på det tar över. Och så börjar vi ifrågasätta och undra, men var är du Jesus någonstans? bryr dig inte om oss i den här situationen tar du inte hand om oss, oss nu ser du inte vågorna ser du inte eh, hur, hur vi är ansatta från, från alla håll men eh, Jesus var ju där Jesus var ju där mitt ibland dem, med dem Halleluja. han var med i, i båten Halleluja. och, och han eh, när de vände sig till honom, det står att de ropade till och med halleluja och, och kanske vi behöver komma i den situationen ibland att vi, vi behöver ropa Jesus hjälp oss Jesus ta hand om oss i den här situationen ser du inte vågorna jo han, han visste precis i vilken situation de var i, han visste precis om, om vågorna han visste precis om hur de var ansatta från alla, alla håll och kanter. Och så talar han några ord. Halleluja. Och så förändras situationen. Halleluja. Känner du Jesus från Galgata som har makt? Halleluja. Som kan säga några ord och förändra en situation- Halleluja. Och de här händelserna det var ju naturligtvis för att lära lärjungarna att, att lita på, på Jesus. Halleluja. Och också att lära sig hur, hur oerhört beroende de var av, av, av Jesu ledning, av Jesu hjälp. Halleluja. Och så fick de också uppleva vilken makt Gud har. Halleluja, som tog hand om sina lärjungar som verkligen brydde sig om dem i, i deras situation. Jag tror också att det här är någonting som vi kan relatera till i, i vårt kristna liv, i vår kamp. Och, och när vi upplever att vi är ansatta, när vi upplever stormarna. Men så, så vet vi vem vi ska ropa på, vart vi ska Vända oss. Halleluja. Men så går, går tiden ytterligare. och De här åren tillsammans med Jesus. Eh, tiden kommer då, då Jesus ska eh, göra detta som han har talat om med sina lärjungar. Att han ska bli utlämnad. Att han ska eh, dö. Men att han också ska uppstå. Och det här är eh, den här händelsen i Johannes. Det sista kapitlet i Johannes. 21 kapitlet. Och det här är alltså. Eh, både efter Jesu död. Men också efter att de har funnit den tomma graven och fått också uppleva och se att, att Jesus var uppstånden. Men så, så kommer den här att man får verkligen säga krisen i Petrus och de andras liv när de stod. Och, och tyckte liksom att allting såg så osäkert ut. Och allt det de hade liksom varit vana vid hade liksom slagits undan under deras fötter, tyckte de. Och vad ska de nu göra? Vad ska de ta sig till? De hade gömt sig. Och särskilt Petrus, han, han hade ju. Eh, Misslyckats så, så totalt han, han hade verkligen uttalat en, en, en hög bekännelse och, och Om alla andra överger dig så ska inte jag det och, och så vidare. Men det var ju han som förnekade sin mästare och frälsare Där vid kolälden och nu är vi vid samma sjö där Jesus en gång hade kallat honom. Här kallas kallas den för Tiberias sjö, men det är samma sjö. Och då står det så här att det var vid Tiberias sjö och det gick till så här: Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: Jag ger mig ut och fiskar. De andra sa: det, Vi går också med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick det ingenting. Är det inte lite av en repris ifrån hans, hans gamla liv, när han hade kämpat i egen kraft och kämpat hela natten men eh, inte fått någonting och det här var ju eh, ja man kan säga att ett totalt misslyckande, där hade verkligen eh, Petrus egna krafter och, och vad han förmådde i sig själv eh, liksom fått en enda en, Men så står det att tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte att det var han. Och Jesus sa till dem, mina barn har ni något att äta? De svarade nej. Han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. Det kastade ut nätet och nu orkade det inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus. Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren. Tog han på sig ytterplagget. För han var lättglädd. Och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. Det var inte långt ifrån land. Kär Jesus. Tänk, tänk vilken... kan, eh, eh, oh, Hur hjärtat verkligen rördes i Petrus när han hör de här orden det är Herren och så kastar han sig ut över båten då är han inte tveksam en sekund utan finns det en möjlighet att komma tillbaka finns det en möjlighet att få upprättelse och det var ju verkligen ingen tuff Petrus som kom inför Jesus den här dagen utan, utan det var en Petrus som hade verkligen misslyckats i sig själv och, och det hade gått så långt att han på, på initiativ då tog det här initiativet att, att gå tillbaka lämna visionen, lämna de beslut han hade tagit på ett sätt. När han gick tillbaka till fisket. Men så står Jesus där. Med sina öppna armar. Med omsorg. Och han har eh, mat för, för sina barn. Har ni något att äta? Och de andra lärjungar kom efter i båten. De var inte långt från land när de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i, båt, steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav den och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från det döda. När det hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon Johanneson, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: För mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon Johanneson, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en hede för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att, han, över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom Följ mig. Halleluja. Här är en förnyad och en fördjupad kallelse och att gå in i i, i uppdraget kanske på, på ett nytt sätt när han eh, har upplevt sitt eget misslyckande och samtidigt upplevt hur, hur beroende han var av Jesus själv av att vara led av Gud Och han får gå in i kallelsen på nytt. Och får säga ja till den här kallelsen. Följ mig! Halleluja! Och, och de här eh, tre olika händelserna här som vi har läst om vid, vid sjön, Genesaret. Är, är sånt som jag, jag tror att, att vi kan relatera till. Eh, i våra liv, de erfarenheter vi har med Jesus. Och jag vet inte i vilken av de här situationen du och jag befinner oss i just nu. Men det finns en sak som är, är avgörande i alla de här. Och, och det, är, det är Jesus. Det är hans närvaro. Halleluja. Att få bli uppfylld av honom. Få bli tänd i, i sitt hjärta av, av Jesus. Och den avgörande frågan tror jag är det här som, som den här som Jesus ställer. Älskar du mig? Och när vi ser på vår situation, när vi ser på församlingens situation idag. Så eh, man förstår ju att, att man att vi är inne i ett profetiskt skeende i, i tiden. Och att eh, det är så viktigt att, att vara att vara ledd av Gud. Att, att liksom eh, ja, att vi inte hamnar hamnar fel i, i vår tid utan att vi får... Eh, följa Jesus, följa honom och frågan är hur ska det gå till vad behöver vi för kunskap vad behöver vi för eh, eh, kvaliteter för att kunna representera det, det Gud vill göra i, i, i vår tid Men jag tror att, att det, det avgörande det, det är vårt förhållande till, till Jesus själv. Halleluja. Att vi får vara nära honom. Att vi får älska honom. Halleluja. Det kan ske när, när vi blir fyllda av hans Sander, för det, det står att, att Guds kärlek Är eh, utgjuten genom hans ande. Och så, så var det en, en händelse jag, jag tänkte på här. Eh, när det handlar om kärleken till Jesus. Och, och den här drivkraften som det handlar om. Aposteln Paulus skriver i, till Korintern att. Det är Guds kärlek som driver oss. Guds kärlek tvingar oss in i, i tjänsten, in i arbetet för evangelium, för Jesus. Och, och då tänkte jag på den här händelsen, jag ska avsluta med den, eh, som det står om i ja, det står både i Johannes 12 kapitlet, det står om i Matteus 26 kapitlet, det är när Maria i Betania när de är samlade i Simon den spetälskes hus då kom en kvinna fram till honom och i Johannes så läser vi att det är Maria hon hade en alabasterflaska med mycket dyrbar olja så från sjätte versen i Matteus 26 eh, och hällde ut det den över hans huvud där han låg till bors när lärjungarna såg det blev de upprörda och sa det varför detta slöseri det där hade man kunnat sälja för mycket pengar och ge åt de fattiga Jesus märkte det och sa till dem varför oroar ni Kvinnan. hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alls, alltid. När hon hällde ut denna olja över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Amen säger överallt i hela världen där detta evangelium predikas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Kär Jesus. Här var det en kvinna som hade fått kärlek till Jesus. Som hade hört hans undervisning och, och öppnat sitt hjärta för hans undervisning. Och, och, och vad var det som drev henne? Kärleken till, till Gud. Kärleken till Jesus. Och, och hon utför detta. Och så kommer de här... Eh, förnuftet de här som, som kan och, och vet hur, hur, hur man borde göra hur det borde gå till och, och kritiserar då den här handlingen och varför man skulle ju sälja det här man kunde ju göra det här på något mycket bättre man kunde utnyttja resurserna på ett, på ett bättre sätt och, och så att det skulle bli effektivare och ge mer resultat men här är det en kvinna som av kärlek till Jesus gör någonting och det, det visar sig att den här handlingen det, den är mitt i prick i det profetiska skeendet därför att det här hände det var en, en del av, av det som skulle ske inför Jesu död, inför, inför begravningen och, och det var liksom inte en slump att hon råkade komma in där och, och, och eh, hälla ut den här oljan och, och smörja honom. Utan det var mitt i det, det profetiska skeendet. Det var exakt vad som skulle göras den här stunden. Vad hade hon fått den kunskapen ifrån? Vad hade hon fått om... Färdigheterna, vetskapen om vad som skulle göras just vid det här tillfället. Vad som skulle hända och så vidare. Naturligtvis hade hon inte den teoretiska kunskapen men hon hade. Det fanns en kärlek som drev henne och som gjorde att hon gjorde den här handlingen mot förnuftet mot eh, eh, ja, de här råden hon fick från dem runt omkring men hon var uppfylld av kärlek till Jesus och det var den drivkraften som, som gjorde att, att det som såg ut som en slump det var ingen slump utan hon fick vara med i det profetiska skeendet och det här tror jag är så viktigt för oss i, i, i vår tid. Vi kan försöka studera oss till. Vi kan försöka tolka profetior och så vidare. Och, och, och det, det kan vara oerhört spännande. Men det avgörande för oss. Det är förhållande till Jesus. Halleluja. Att du gör någonting så, så, så måste du ha den drivkraften. Att det är kärlek till Jesus det handlar om att få göra någonting för honom att få leva för honom halleluja, att få gå dit du går för att du vill följa Jesus halleluja, och då kan du få uppleva att eh, att det du gör det, det blir mitt i prick, det blir exakt vad som skulle göras enligt det profetiska skeendet halleluja och det här är eh, en Ja, det finns tröst, det finns uppmuntran, det finns eh, eh, kraft halleluja vi, vi får det vi, be, det vi behöver när vi håller oss nära honom när vi låter honom leda oss låter honom ta, ta hand om oss halleluja för han har det vi behöver vi kan misslyckas vi kan uppleva att vår vår kraft inte räcker till. Vi kan eh, gå igenom kriser. Vi kan uppleva att, att omständigheter är, är emot oss. Men eh, så får vi också göra dessa underbara upplevelser. Att, att Jesus är där. Att Jesus tar hand om oss. Att vi får vända oss åter till honom. Vi får ropa på honom. Vi får kasta oss i sjön efter honom. Vi får eh, gå när han säger gå. Vi får följa honom när han kallar på oss. Halleluja. Och, och det är spännande att få leva med Jesus. Uppleva att man inte står i, i, i något, något eget verk. Utan man får ta, ta steg i, i tro och följa Jesus dag för dag. Amen. Kära Jesus, tack för din nåd emot oss Jesus. Hjälp oss att följa dig i vår tid Jesus Kristus. Halleluja. Jesus, att du får bli en större för våra hjärtan Jesus Kristus. Halleluja. Tack att du är så god emot oss. Tack att du har bevisat dig trofast till idag Jesus Kristus. Halleluja. Jesus Kristus. Halleluja. Tack att du. Öser av din ande Jesus till oss när vi ber och längtar efter mer av dig Jesus Kristus. Halleluja, halleluja. Så vi också kan bli uppfyllda av din kärlek Jesus Kristus. Halleluja. Som kan vara denna drivkraften i våra liv Jesus Kristus. Halleluja. Att vi får göra något för dig i vår tid Jesus Kristus. Halleluja. Tack kär Jesus Kristus. Tack att du är så god. Tack att du är mäktig Jesus. Han om var och en Jesus. Halleluja. Du känner våra hjärtan. Du vet om vilken situation vi är i, just nu, Jesus Kristus, halleluja. Men tack att du är, är svaret, Jesus Kristus. Och vi får vända oss till dig, Jesus. Vi får hoppas på dig, Jesus. Vi får lita på dig, Jesus Kristus, halleluja. Tack för din stora nåd och trofasthet. I Jesu namn.